і нічим не нагадував Боендія, батько довго не задумувався, яке йому дати ім'я. «Він буде зватися Хосе Аркадіо», – сказав він. Фернанда Дель Карпіо, гарна жінка, з якою Ауреліано II одружився за рік перед цим, погодилася з чоловіком. Уж сула, навпаки, не могла приховати невиразного почуття тривоги, уперте повторення тих самих імен за довгу історію родини дозволило дійти висновків, які видавалися їй остаточними. Тим часом, як усі ауреліано були відлюдькувиті й мали гострий розум, усіх осе Аркадіо відзначалися поривчастою заповзятливою вдачею і були тавровані знаком трагічної приреченості. Під цю класифікацію не підпадали тільки Хосе Аркадіо ІІ і Ауреліано ІІ. В дитинстві вони були такі подібні один до одного і такі непосидющі, що навіть Санта Софія де Ля П'єдад не розрізняла їх. У День Христин Амаранта надягла кожному на зап'ясток браслет з іменем і вбрала близнюків костюмчики різного кольору, на яких вишила їхні ініціали. Але коли хлопці почали ходити до школи, то взяли собі зазвичку мінятися одягом, браслетами і навіть іменами. Учитель Мельчор Ескалона, навчений упізнавати Хосе Аркадіо II по зеленій сроці, втратив самовладання, виявивши, що у хлопчика в сроці зеленого кольору браслет з іменем Ауреліано II, А другий хлопчик у сроці білого кольору запевняє, що Ауреліано II це він. Дарма що на його браслеті написано Хосе Аркадіо Ій. Відтоді вже ніхто не міг із певненістю сказати, хто з них хто. Навіть коли вони виросли і життя зробило їх різними, Урсула знай питала себе, чи не помилилися вони, бува, самі якогось разу захопившися своєю заплутаною грою в перевдягання і чи не переплуталися назавжди. Поки близнюки ще не досягли юних літ. Вони були двома синхронними механізмами. Пробуджувалися завжди одночасно, в одну й ту саму хвилину відчували бажання піти помитися, хворіли на одній й ті самі хвороби І навіть бачили одній й ті самі сни. Вдома всі вважали, що хлопчики просто узгоджують свої дії, аби тільки поблазнювати, і ніхто не мав гадки про справжню причину аж до того дня, коли Санта Софія делеп'єдад дала одному з них води з цитриною. І щойно він умочив губи, як другий сказав, що лимонад не солодкий. Санта Софія де ля П'єдад, яка справді забула покласти цукру склянку, розповіла про це Урсулі. Е, усі вони такі», – відказала та, нітрохи трохи не здивувавшися. «Божевільні з роду». Нарешті все вкрай заплуталося. Той, що після витівок із перевдяганням залишився з іменем Ауреліано II, виріс здоровенний як його дід Хосе Аркадіо Буендія. А той, що став зватися Хосе Аркадіо ІІ, виріс худий, як полковника Уриліано Буендія. І єдине, що зосталося спільне у близнюків, це властивий у сій родині самотній вигляд. Можливо, саме оця невідповідність зросту, імен та вдач і наштовхнула Урсулу на думку, що близнюки переплуталися ще в дитинстві. Основна різниця між ними виявилася якраз у розпал війни, коли Хосе Аркадіо II попросив у полковника Гарінельдо Маркеса дозволу подивитися на розстріл. Незважаючи на заперечення Урсули, його бажання було вдоволено. Навпаки, Ауріліано II здригався від самої тільки думки побути присутнім на страті. Хлопець волів сидіти вдома. Коли йому сповнилося 12 років, він спитав Урсулу, що там таке в зачиненій кімнаті? Папери книжки Мелькіадеса, відповіла вона, та ще о ті чудернацькі нотатки, які він робив останні роки свого життя. Це пояснення замість заспокоїти Ауреліану другого ще дужче розпалили його цікавість. Він так наполягав, так гаряче обіцяв нічого там не попсувати, що Урсула зрештою дала йому ключі. Ніхто ще не заходив до кімнати відтоді, як звідти винесли труп Мелькіадеса, а на дверях почепили замок. Його частини, наче аж злилися в одне ціле диржі. Та коли Ауреліано другий порощення в вікна, світло влилося до кімнати так звично, ніби осявало її щодня. Ніде не було видно ані найменших слідів пилу чи павутиння. Все здавалося прибраним і чистим, ба навіть краще прибраним і куди чистішим, ніж у день похорону. Чорнильниця досі була повна чорнила.